mtazamaji wa Esta TV. Karibu katika chaneli yetu. Tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida unapatikana katika nchi ya Tanzania na mkoa huo upo kanda ya kati. Ukipakana na mikoa ya Manyara na Dodoma kwa upande wa kaskazini mashariki. Lakini mkoa wa Iringa na Mbeya upande wa kusini. Huku katika mkoa wa Tabora ukipakana upande wa magharibi. Mkoa huu wa Singida una wilaya sita ambazo ni Iramba, Manyoni, Singida vijijini, Singida mjini, Ikungi na Mkalama. Ndani ya wilaya hizi kuna halmashauri, tarafa, kata, vijiji, vitongoji na majimbo ya uchaguzi mbalimbali. Mbali. Asili ya jina Singida Asini ya jina Singida ni uwepo wa mitumbi na kwa kikabila mtumbwi huitwa Singida na mitumbwi hiyo ilikuwa kwenye bwawa ambalo leo hii linajulikana kama Singidani na hivyo wakati wanyaturu wakifika maeneo hayo wakitokea maeneo ya kaskazini walisema wamefika Singidani yani kwenye mitumbwi na ndio maana mpaka leo mkoa huu unaitwa Singida na hata ukiwa pale Singida kuna bwawa linaitwa Singidani na kuna hoteli nzuri kabisa makabila yanayopatikana katika mkoa wa Singida wakazi wa wilaya za Singida mjini na Singida vijijini katika mkoa wa Singida ni hasa wanyaturu walio wengi katika wilaya ya Iramba ni wanyiramba wagogo wengi wako huko Manyoni lakini pia kati ya wenyeji kuna wanyisanzu na makabila mengi madogo makabila haya wanaishi kwa amani na upendo Lugha kuu katika mkoa huu ni Kiswahili, lakini pia kila kabila wanaongea lugha yao kikabila. Mkoa huu wa Singida, mji wake mkuu ni Singida, na ni njia panda muhimu kwa usafiri wa barabara kwenda kaskazini, magharibi, kusini na mashariki. Mkoa wa Singida ulianzishwa rasmi tarehe 15 Oktoba mwaka 1963, ambapo kabla ya hapo, ulikuwa ni wilaya ya Jimbo la Kati. Unaojumwisha mkoa Dodoma utawala uongozi na utawala wa mkoa umekuwa ukibadilika mara kwa mara kulingana na mabadiliko ya kitaifa tangu mkoa uanzishwe hadi sasa mkoa umeongozwa na wakuu wa mikoa tofauti wakuu wa wilaya na viongozi wengine tofauti tofauti kulingana na mabadiliko ya uongozi kitaifa Geografia. ukubwa wa eneo la mkoa wa Singida ni kilomita za mraba 491431 Sawa na sita ya eneo lote la Tanzania bara. Kwa upande wa hali ya hewa ya mkoa wa Singida, hupata mvua wa kipindi kimoja cha mwaka, yaani Novemba hadi Aprili. Kwa wastani wa milimita 500 hadi 800 kwa mwaka. Na wastani wa hali ya hewa ni nyuzi joto 15 hadi 30, kutegemea msimu na mwinuko wa ardhi kutokana na hali ya hewa mkoa wa Singida ni miongoni mwa mikoa iliyopo kwenye ukanda unaopata mvua kidogo elimu mkoa wa Singida katika upande wa elimu umebahatika kuwa na shule mbalimbali za msingi sekondari lakini pia hata vya vikuu na vyoo vya kati na kutokana na elimu hiyo huma ufanya mkoa huu wa Singida kuwa miongoni mwa mikoa iliyoinuka na kukua kielimu Shughuli za uchumi. Shughuli za kiuchumi katika mkoa wa Singida ni pamoja na kilimo ambacho huajiri wastabu 86% ya wakazi wote. Mazao ya kipaumbele kwa upande wa chakula ni uwele, mtama, mihogo na viazi vitamu. Kwa upande wa mazao ya biashara ni alizeti, mitunguu pamba na ufuta. Shughuli nyingine za uzalishaji mali ni ufugaji, uchimbaji mdogo wa madini, viwanda vidogo na biashara. Ambapo kati ya hizo kilomita za mraba arobaini zinafaa kwa kilimo, sawa na tatu ya eneo lote la mkoa. Utalii. Mkoani Singida kuna mapori mengi ya hakiba ambayo yamejaa wanyama wa aina nyingi. Mapori hayo yangefanywa kuwa hifadhi kamili za taifa yangesaidia sana kuvutia utalii na kufanya mkoa wa Singida uongeze pato lake. Kuna milima kadhaa ambayo inapatikana katika mkoa wa Singida na huwa na utalii muhimu kwa wakazi wa Singida na watalii. Miongoni mwa milima hiyo ni Mlima Gila mlima mwangai na mlima singiri lakini pia kuna mito kadhaa ambayo inazidi kuipendezesha na kuupamba mkoa wa singida na kufanya uwe wa kifahari na kipekee zaidi na hii ni historia ya mkoa wa singida historia hii imewaleta kwako na Esta TV na kusimuliwa na kutina Safien